Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés. a kép az olyan, hogy elárul, beléd vágja a konyhakést, amikor nyúlsz a hagymáért, írt egy korábbi kötetében, amikor még csak az állatok éltek címűben. A kép kiinduló pont a kép emlékezés, vagy figyelem az elfolytott emlékezésre. A kép hiánya az emlékezés hiánya is. Prózájában, eszélyben, kritikáiban kép és szöveg állandóan összekapaszkodik. Állandó ügyek izgatják, ezeket írja újra meg újra, Mai vendégünk Bánzsófia író, kritikus szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok! Mielőtt elkezdenénk, Zsófival a beszélgetés már kezdődött a Klub Rádió gyűjtőhette, a Szabad Sávért Alapítvány számát, pedig majd az adás végén fogjuk elmondani. Tehát, Báncsófia, vendégem is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a kép a te életedben, az írásaidban. Részben fejben rögzítesz képeket, részben fényképezőgéppen rögzítesz képeket, képekről beszélsz, vagy átételesen olyan személyekről is írsz, mint mondjuk Susan Zontag, aki abszolút a fotó, a képpel kapcsolatban nagyon fontos dolgokat írt, tehát, hogy mit jelent számodra a kép, vagy mi mindennek a szimbóluma, jelképe túl azon a jelentésen, hogy a kép az kép. Igen, engem általában azt szokott érdekelni, hogy, hogy, hogy egy kép, vagy, vagy képek, hogy, hogy, hogy állnak össze Nyelvé. Tehát, hogy, hogy állnak össze egy kultúra nyelvévé? Hogy, hogy ö, ö, kezd el egy kultúra bizonyos képekben vagy képek mentén gondolkodni? Ugye, azon túlmenően, hogy a nyelv maga is egy nagyon erősen kép köré szerveződő kommunikációs forma. Uh, elég, ha csak a metaforákra gondolunk, de uh, nyilván ezen túlmenően uh, a, kép, a képhasználat nagyon sokat elmond uh, arról, hogy, uh, hogy egy társadalom, egy kultúra, uh, vagy adott esetben egy magánember uh, milyen képekre fűzi fel, magát, a saját narratíváját, a saját történetét, és azt gondolom, hogy ezeknek a hatása oda-vissza működik, tehát a, a, a képek hatnak a, a kultúrára, és a kultúra, amelyik használja ezeket a képeket is ö, ö, hatással van a képekre, úgyhogy engem általában ez szokott. Az érdekes, az, hogy azt mondod, hogy a privát embernek a képei mert hogy ezek a rengeteg privát kép, mégiscsak kiadja azt a kollektív emlékezetet, vagy azt a kollektív képet, ami vagy van, vagy nincs, de mégiscsak folyamatosan az izgat téged, hogy mi van ebbel az olykor elfeledet, olykor tab, olykor hiány kollektív emlékezetünkkel. Tehát milyenek azok a képek, amelyek ebből hiányoznak, vagy amelyek ehhez hozzá tudnak tenni, az írásaidban ezeket a képeket próbálod iszonyú erővel összerakni. Igen, mert azt gondolom, hogy nagyon, nagyon izgalmasan és sokat mondóan kiegészítik egymást. Tehát, mit tudom én, a 19. században, vagy akár még a 20. század legelején is nagyon-nagyon szövegközpontú volt a kultúra, és aztán... Egyrészt a fotó megjelenésével, aztán a film, mint művészeti ág megjelenésével ez, ez, ez elég radikálisan megváltozott, és, és, és nagyon, nagyon érdekel az, hogy hogy, hogy működik ez a, ez a kölcsönhatás, ez, a, ez az oda-vissza hatás, meg az, az hogy, hogy, hogy hogy tudja az egyik elmondani azt, amit a másik nem, vagy elfed. Uh, és, és, és hogy hogy, hát hogy lelepleznek sokszor igen ezek a sokszor kétek. sokszor egyrészt sokszor lelepleznek másrészt meg ugye azt tanítják általában hogy a hogy a képeket sokkal könnyebb megérteni mint a szövegeket, de ez nem igaz. De az, hogy ez nem igaz, ezt, ezt valahogy meg kell tanulni, vagyis azt kell megtanulni, hogy a képeknek is van egy, egy saját nyelve, amit ugyanúgy meg kell tanulni, mint egy bármilyen nyelvet. Idén jelent meg a Turulés és kötetet, a idei könyvhétre, ami rögtön egy képpel indul, vagy két képpel indul, hiszen mindig nagyon fontos, hogy mi kerül a borítóra, maga a turul és a dino az egy következő kép, és akkor a benne lévő írások is egyfajta képekre fűzik föl azokat a történeteket, amelyek benne vannak. A kerettörténetet a Berlin adja, egy utazás adja, hosszú időre majdnem egy évig Berlinben voltál. Tehát, hogy maga a kötet a turul és Dino az hányféleképpen közelít ehhez a képhez. Igen, tulajdonképpen az egész kötetnek a szervező elve azt mondhatom, hogy, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy, a, hogy a magán és a történelmi vagy kulturális emlékezetnek hol vannak találkozáspontjai, tehát hol, hol, hol érintkezik a, a, a magán képeken keresztül, Uh, és, és, és ezek hogy építenek fel egy, egy bizonyos fajta történetmondást, és ez a, ez a történetmondás mit, mit tesz bele, illetve mit hagy ki, hogy csak egy egész konkrét példával éljek. Ugye az egyik kedvelt műfajom a, a, a fényképalbum, a családi fényképalbum, és azon nagyon jól le lehet követni, hogy egy, egy, egy bizonyos korszakban, egy bizonyos kultúrában, hogy, hogy épül föl egy ilyen, egy ilyen album, hogy, hogy néznek ki azok a képek, amiket beletesznek, ki van rajta, milyen alkalmakkor készítenek képet, és mi az, ami kimarad. Ugye ezek a, a családi albumokat mindig minden család magának fűzi fel, és, és, és néha nagyon érdekes azt is megnézni, hogy hogy mi az, amit ez a fajta történetmesélés megpróbál elfedni. Mi az, ami nincs benne? Ki az adott esetben, aki nincs benne, és miért nincs benne? Itt folytatjuk, de addig hallgassunk meg Pátkai Rozinától egy zenét, és majd te fogod kimondani a címeket. Ez a szamba... Szamba súva. Súva. Eső szamba. Bye. Rózinát hallották, és Bánsó fírta hozzá a szövegeket, de erről majd a későbbiekben beszélünk. És az nagyon fontos az utazás. Nem csak itt, hogy egy Berlinbe utazás kapcsán írodik meg, vagy írodott meg a Turulés Dino, hanem korábbi könyveidben is utinaplók, uti jegyzetek, ami talán ahhoz is kell, hogy az ember más, más perspektívából, máshonnan lásson rá, tehát a messzesség akár időben, akár térben mit mutat? Vagy mutat egy más képet? Tehát, hogy mennyire kellett ez a fajta hatás, hogy megírodjon ez a könyv onnan? Ezt a könyvet tulajdonképpen már csak befejeztem ott, de ez nagyon-nagyon... De bocsánat a befejezéskor, tehát hogy valahogy igen, igen, kapott egy igen, új... igen, mert ezek az utazások nem csak arra jók, hogy, hogy földrajzilag eltávolodjon az ember, ami bizonyos dolgokra persze nagyon jó, Uh, hanem, hanem, uh, hanem egy, egy, egy, egy belső utazás is zajlik ilyenkor, uh, és más, más perspektívából uh, lehet adott esetben például egy kéziratot uh, megnézni és kiegészíteni. Uh, például ebben a kötetben van egy sorozat, ami tüntetéskritikákból áll, Uh, amit a mozgóvilágba írt, ír, írtam két éven keresztül, uh, és, és hát Berlinben olvasva egészen más uh, fénytörésbe uh, olvastam ezeket a, ezeket a darabokat, már olyan távolinak tűnt az egész, uh, hogy, uh, hogy úgy összeállt egy, egy, egyfajta történetté 12 és 13 folyamán írtam ezeket, és, és egész másképpen tudtam megírni hozzá, meg az egész kötethez a befejező darabot, visszatekintve, nem csak időben, hanem, hanem térben is egy, egy, egy, egy, egy történetsorozatra. Úgyhogy ilyen szempontból igen, nagyon nagyon sokat, sokat tudnak hozzáadni egy, hát ha úgy tetszik, egy, egy, egy történetfűzés befejezéséhez, mint például egy ilyen kötet, ahogy összeáll. Hiszen ezek az írások azért mindig ugyanak körül járnak, függetlenül attól, hogy ez szép prózában íródik, meg ez egy kritikában, ez egy eszében, ez egy... Tehát, hogy mitől függ, hogy milyen formát ölt, hiszen ha már a próbacsomagolásról beszéltünk, akkor nagyon sokszor újra csomagolódnak bizonyos szövegek. Igen, előfordult például pont a, a próbacsomagolásban van egy darab, amit papafilmnek hívnak, ami belekerült a, a, az Amikor még csak az állatok éltek című novellás kötetben be más címmel Pici változtatásokkal. Más egy picit a történet, de az ugyanaz. De az alap az a... ugyanaz, ott, ott Keep in touch címen szerepel a szöveg, de attól, hogy az egész kontextus más, amiben belehelyeződik, attól a, attól a szöveg is egy egész más fénytörést kap. És egyébként is szerettem valahogy összekötni a köteteimet, függetlenül attól. Tehát ez olyan, mint hogyha újrafűződnének bizonyos dolgok, tehát megívsz valamit publicisztikában, és akkor egyszer csak újrafűződik szép prózában, ami visszatér egy következő eszékötetben, és ami nagyon fontos a te írásaidban, hogy, hogy azok a olvasmányélmények, illetve azok a személyek, akikhez kapcsolódnak ezek az olvasmányélmények, ezek mindig nagyon erősen benne vannak, a Turul és Dínóban mondjuk ott vannak a Nadas Péter művek, a Forgács Péter, ez a V, illetve, tehát a párhuzamos tekintetek. Tehát mindenki ott van, aki számodra fontos. Egyhogy mindig elképeszt, hogy az a rengeteg olvasás, ami nem is tudom, hogy mikor van arra időt, hogy ezekre reflektáljál, vagy azokat elmélyítsed, illetve, hogy kik azok a mérföldkövek a te, gondolkodásodban, akik meghatározzák a te írásodat Balassa Pétertől, Zontágon keresztül, Nádasig, Eszterházig, és akkor itt egy iszonyú hosszú sor van. Mi köti őket össze? Hát ezt nem is tudom, nehéz, nehéz lenne talán egy, egy valamire felfűzni. Talán a kultúráról való gondolkodás módjuk az, ami, ami hozzám nagyon közel áll, tehát hogy, hogy valamiféle ilyen, ilyen, ilyen archeológiai rétegeket akarnak mindegyik a maga saját eszközeivel föltárni. Föl tehát, hogy a a történelmi emlékezetnek, vagy a kulturális emlékezetnek olyan, olyan, olyan rétegeit tárják fel különböző, különböző módszerekkel, ami, ami engem, engem valamiért nagyon vonz, és ezek többnyire nem mind, például Eszterházi esetében nem, de, de, de nagyon sokszor olyan szerzőkről, illetve művészekről van szó, akik, akik, akik a képeken keresztül próbálnak megfogalmazni valami nagyon alapvetőt a, a, a kultúránkra vonatkozóan, vagy a, a történelemre vonatkozóan. Um, Úgyhogy igen, vannak, vannak ezek a sarokpontok, akiket említettél, de ugyanakkor meg tényleg létezik ez a, ez a műfajok közötti fluktuálás, ha úgy tetszik. Tehát, hogy én, én nem választom el olyan, olyan ö, határozottan el ezeket a, ezeket a műfajokat, tehát ö, valahogy az eszé sokszor átúszik a prózába, szép. ha úgy tetszik, szép irodalomba. Noha, és itt meg kell jegyeznem, ez az egyik veszőparipám, hogy én az eszét azt legalább annyira szép irodalomnak gondolom, ami sajnos e, úgy látom, hogy a, a, a hazai irodalmi diskurzusban nem e, érvényesül eléggé. Egy következő Pátkai Rozin után, a Paraizonátára után folytatjuk. mm -hmm. Balanço na beira da luz Manhã gentil Paisagem que só se vê Em contos mil Tomara que não seja sonho Que seja verdade Que fique aqui comigo Até ao fim Vou ficar nesse paraíso Ninguém que leva outra vida já não quero mais as montanhas, às as praias no sol a cidade e a gente e o sal do mar as manhãs às praias no sol mar a cidade a gente e o sal uma. as manhãs às praias no sol a cidade e a gente e o sal do as manhãs às praias no a a gente, o a <tos> maraísog <maradilha, tos> hajtuk abba a bázsófével, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy eszé, nem esszé szép próza, hogy nálunk valahogy ez így roskatujába van rakva, mert hogy az eszét nem tekinti a szakma, az irodalom, az irodalom történet, az olvasók szép rózának, miközben a legszebb szövegek, vagy, vagy az esszében gyönyörű szövegek tudnak születni, ez a magyar irodalomnak egy betegsége? Hát lehet, hogy a betegség egy túlerős szót. talán, jó, vagy akkor kifejezés, de, de minden esetre nagyon leszűkíti az irodalomról, az úgynevezett szép irodalomról, Egyet már maga a kifejezés is nagyon érdekes, különben a, a magyarban ez a szép irodalom, mert én azt gondolom, hogy irodalom van. És az, hogy hogy aztán azon belül valami fikció vagy nem fikció, rövid próza hosszú, az egy más kérdés, de én azt gondolom, hogy a, a, az eszé ugyanúgy szép irodalom vagy irodalom, uh, amit én azért látok problémának, mert, mert, mert mondom, nagyon leszűkíti az irodalomról való gondolkodás lehetőségét, tehát gyakorlatilag Uh, ami, ami ugye, ha a 19. századot nézzük, akkor a műfaj hierarchia csúcsán még messze a költészet uh, volt. Mostanra meg, mostanra meg gyakorlatilag kizárólag a regény. Már a novella egy kicsit uh, uh, sikerült helyet csinálni magának, ami azért, és, a, és a, a, az eszém meg hát nagyon hátul kulló. Vagy nyomáskényszer van, ha regényről beszélünk. Tehát van egyfajta kényszeresség abban, hogy regényt kell írni. Igen, uh, amit uh, hát ne, nehezen lehetne megmondani, hogy az elsősorban a kiadók felől jön-e ez a nyomás, vagy a közönség felől, uh, vagy, vagy a szerzők uh, szeretnék kipróbálni magukat más műfajokban, de az biztos, hogyha a kritikai diskurzust nézzük, uh, manapság... Uh, Ö, akkor, akkor azt látjuk, hogy, hogy a regény egy hihetetlenül privilegizált pozícióban van. Ami... Miközben, bocsánat, te is egy regény részletet hoztál magaddal, és te is most írod a regényt, kipróbálás, egy másfajta fajban? Hát én úgy vagyok vele, hogy majd meglátjuk, hogy mi, mi, milyen műfaj vá válik ez a dolog. Ránézésre regénynek látszik, de lehet, hogy valami egész más lesz belőle. Én nem nem szoktam így előre elhatározni. Nem is nagyon tudom elhatározni előre, hogy milyen szöveget írok, mert a szöveg az úgy viszi magát, írja magát. Nézzük, hogy milyen ez a szöveg.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 1985. június 6-án a braziliai São Paulo metropoliszától 27 kilométerre fekvő festői művészvároska Émbúda zárt és gondozott temetőjében soha nem látott tömeg verődött össze. Középen a helyettes igazságügyi orvosszakértő hófehér frissen vasalt inge vakit. Aki ránéz, mintha a pőre ropogós igazságot látná.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 Egy tehetséges színész, erős szerepei. Trópusi erdő mélyén kellemes férfi hang el. In Paris, in Paris, in die Mädels so süß, wenn sie flüstern, monsieur, ich bin dein. Die stimme seines hem. Kutya, kutya, kutya. A tömeg zaklatott moraja, a vakuerdő, a trópusi télhűvöse,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 Joãozinho, Szerzsínyu, Chiquinho, Malandro, Kubo, a Colos, meg a többiek, és egy kis csaj, Amélia, az örökös kapus.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 Ehhez meg kellett tanulnia a csontok nyelvét, meg kellett hallania a csontok zenéjét. Visszatérő álma volt, hogy egy meredé szélén egy tömegsír fölött áll, lenéz és nem hall semmit. Nem hallja a bátja hangját, ahogy egyre hívja. Erre, Inácio, erre itt vagyok. Nincs hang, az álmoknak nincs hangsávja. Száműzött úgy kullogok a pes, tismogban én. Egy pup az országból lihon a hátam közepén. Nincs zászló, már nincs gondolat, a nagy vezér az elv, és nem magyar, hanem. Közöttünk már a nyelv Én úgy szeretlek, mint a sót Mint dacos kisfiút Te elszeretted önmagad előlem S nincs kiút Csak újjal ám, csak úgy mutatsz S nincs új már semmi Hát nézd tükörbe javahon, Még szép vagy ég. Köszönöm szépen! együttes előadásában hallották az idegen szív című számot, és akkor annyi minden összekötődik, hiszen Bázsófi, akivel beszélgettünk, volt egy közös estetek, a nem együttes, alól szövegeket olvastál vissza, ez a szöveg visszament abba a Brazíliába, ami most megidőződött a készülő regényből, ráadásul, hogyha ezt a szöveget nézzük, akkor ott van az a mély fúrás, amiről beszéltél, hogy mennyire fontos, és valahogy visszamegy abba a a holokausztba, meg az elfeledett múltban, tehát hogyha, mint, hogyha ez a szöveg mindent összegezne, amiről eddig beszéltünk. Elképzelhető. Öhm, meglátjuk, ahogy, ahogy alakul. Minden esetre ez így van. Öh, ezek, az, ezek a bizonyos archeológiai rétegek, ezek, ezek a, a egy, egyrészt a, a magántörténet, a rétegei, ugye én Brazíliában nőttem fel, 12 éves koromig ott éltünk, tehát így a két földrajzi hely közötti ingázás az, az, az, az nem csak az írásban van, hanem, hanem a, a, a magántörténetemnek a része, és ezen kívül pedig annak a történelemnek is a a része, ami, amiben ezek a ö, ö, szereplők mozognak, akiknek a nagy része ö, Európából ö, indul el a második világháború után, ö, többnyire kényszerből, és áttelepülnek egy számukra tökéletesen idegen, Terepre, tökéletesen idegen kultúrába, és azt szerettem volna megnézni, egy kicsit leásni így a történetikben, hogy mi, mi, mi tudhat történni valakivel azután, hogy a, hogy a korábbi életét kénytelen teljesen hátrahagyni, És akkor jön egy zene, és akkor itt folytatnánk tovább. Köszönöm szépen! MUSIC Különleges kettős Björk és P.G. hárvitel a Satisfaction című számot hallották, és akkor mindjárt beszélünk a zenéről, de egy fél pillanatra menjünk oda-vissza, hogy van egy novella Brazíliában játszódik Karádi Katalina szereplője, és hogy mintha abból nőne ki az a szöveg, amit itt mondtál, ez lesz a regény a Mérek című. Ez így van, abból a novellából in in indult el, vagy valahogy így elkezdett bú tovább búrján, Nozni. És a méreg, ami így halmozódik. És a méreg, igen, a méreg, ami, ami, ami sokféle, ugye abban a novellában konkrétan a kígyó méregről van szó, ami halálos, de hát itt nagyon sokféle más mé méregről is szó van, ami, ami bele, beleépül az emberek testébe, a meg a földbe a 20. század Mérgei. Így van. Viccet beszélünk a zenéről. Főleg azért, mert nagyon kapcsolódik mindaz, amit csinálsz. Pátkai Rozina két szám, amit te írtad a szövegeket, és most már kiderült, hogy hiszen Brazíliában éltél hosszú ideig, nem, akivel meg volt közös fellépés. Tehát úgy voltam. gondolom, hogy ezek a nagyon személyes ügyek, amik az írásokban is fontosak. A személyes, az motiválhat a zenében is. Igen, igen, ez így van, tehát de ezek, a, ezek a, a személyes kapcsolatok nagyon fontosak, de vannak itt olyan, olyan számok is, amik, amik hát nyilván nem, nem a személyes ismeretség miatt fontosak, hanem, hanem egyszerűen az ember saját történetébe beépülnek. Be, passzolnak Mi, amúgy, te magad dalszövegeket fordítottál. Igen, igen, igen, sok, sokféle, sokféle, főleg angol, angolból fordítottam dalszövegeket, illetve magyarból is fordítottam angol rá. például a Geszti Péter szövegeit volt ez a Jazz Megaz nevű együttesük. Az vicces, hogy mennyire közel áll hozzád az a fajta szöveg, és amit nem te fordítottál, a Taurus szöveg, amit most fogunk hallani, az szólíts meg, Vándor! 70-es évekből szólíts meg Vándorbán Zsófi ö, író volt a vendégünk, köszönöm, hogy Zsófi itt voltál, és még egy fontos közlendő, hogy ne felejtsék, hogy a hét a készít készítsenek elő tollat, mert hogy diktálom a Szabadsávért Alapítvány számlaszámát, ahova nagy-nagy köszönettel várjuk mindenféle adományaikat, tehát a 10 91 80 01, kötőjel nulla ismét egy kötőjel 67 98 0, 0, 0, 6, tehát köszönjük szépen, hogyha ha gondolnak ránk. A jövő héten Szegő János várja Önöket, német költővel irodalom én pedig a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, Marta Névát hallották.